udalekua da, ez Gona ondo pasatzena etorri gara. Basakabi udalekuko aventurak biltzen dituen erabei behirako telesail musikal arrakastatxoaren laugarren denboraldiuntako zortzi aktore etorriko dira endaiera ostegun ontan. Goazen telesaileko zuzendari den Javier Elortegik errandigunaz. Azieran abestipare bat dantzatu abestuko dute, eta gero telesaila azken atala ikusteko aukera izango dut Eta hori gero, Segurazki, ba, eurekin argazkiak ateratuko aukera ondo da. Erramar da, telebistatik hara eta guantzerkira eramana izan den telesailak harrakazta hundia biltzen dula gaztetxoenen artean. Eta arrakastaren gakoaren oinarria zein den galdegiterakoan, Javier Elortegi guazen telesaileko zuzendariak errandigunaz, nera begirako euskarazko telesail bakarra izateaz gain musikala delako ere bada. Gu Gure apostoa izan zen musikaleko abestiak izatea euskal herriko jitak, ez? Horrekin, lort, lortzen genduna zen, gurasoak abestiak ezagutzea eta meak zagutzea gure betiko abestian. Bai parralderaz baitira inoizetorri pozik, etorriko direla. Errandigute, bai eta interesgarri izanen dela beraintzatere, telesailuneki parraldean duen harrakastaren eurtzeko.